Menys paraules, menys discursos partidistes i més accions concretes. Les entitats socials, que hi es van haver de conformar a seguir el debat sobre la pobresa des de la tribuna de convidats, van sortir del Parlament amb un sentiment de fracàs i decepció. De la primera sessió parlamentària no en va sortir cap mesura concreta. Tampoc no hi va haver cap acostament entre el govern i l'oposició. Més allà de valorar el debat en si, és el primer cop que el Parlament dedica un monogràfic a la pobresa, les entitats van trobar a faltar l'anunci de mesures, mesures concretes i van insistir en la necessitat d'un pacte de país que estableixi les prioritats d'actuació. La presidenta de la taula del tercer sector, Àngels Guiteras, va insistir que el debat ha de ser un primer pas per emprendre accions conjuntes per millorar la lluita contra la pobresa a Catalunya i va insistir en la necessitat que del ple en sortir un acord de país o, com a mínim, que es posin les bases per anar cap a aquest acord. Alienes a les negociacions d'última hora entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que van permetre anunciar propostes d'acords en matèria de pobresa energètica i renda mínima d'inserció, les 95 entitats agrupades dins la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, conegudes com ECAS, van lamentar que no hi hagués cap acostament entre govern i oposició, i que el debat no hagués suposat cap avent real en la lluita contra una xacre que afecta cada dia més persones i famílies. La presidenta de Castres a Crespo va reclamar als polítics compromís. El que volem és que què faran de nou? Tenim confiança que sortiran noves mesures, va dir Crespo. L'ECAS també va fer una crida als representants polítics perquè renunciïn als interessos partidistes i focalitzin els esforços a forjar un pacte de país. Pobresa zero. Una altra plataforma d'entitats socials va demanar que les polítiques contra la pobresa tinguin com a principi bàsic la redistribució de la riquesa i que aquest sigui un dels eixos dels programes electorals per a les eleccions europees del proper mes de maig. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAI, Maixos, Tot un poble, que us parla i acompanya Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi García.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 I comencem parlant de les desfilades d'ex d'exlegionaris que provoquen protestes vaginals a Sant Andreu. Els membres de la Llarmandat d'Antics Cavallers Llegionaris de Barcelona amb seu a Torres i Baixes número 122 assajen aquests dies les denominades desfilades processionals de la Sant Mena Santa. Els exlegionaris i simpatitzants del cos, fundat el 1920, assagen des de fa gairebé dues dècades els mateixos terrenys situats a la cruïa del passeig amb torres i bajes darrere de la seva seu. Ni tan sols van deixar de fer-ho quan el 2004 el Consorci de la Zona Franca va comprar al Ministeri de Defensa els terrenys, part de les antigues casernes de Sant Andreu. Nosaltres ens hem ens hem encarregat de mantenir-lo i net i arreglat durant aquest temps. I és important subratllar que aquesta sessió és només un ús temporal. No molestem a ningú. Això ho puntualitza en Jesús Canyades, que és president de la Germandat d'antics cavallers lecionaris de, de Barcelona. Canyades respon a les crítiques que ha hagut d'escoltar i agir en els últims mesos. Només tenim armes inutilitzades, tot està en regla, tampoc tenim banderes amagui luchos, s'està generant massa odi, fomentant l'antiespanyolisme i aquí també som catalans. Els legionaris van començar a estar en el punt de mirada de la ciutat el 29 d'octubre del 2013, quan el Consorci de la Zona Franca, presidit per l'alcalde de Barcelona de Xavier Trias, va anunciar la sessió temporal a la germandat dels 5.000 metres quadrats de terreny. A la petició d'Iniciativa per Catalunya Ves Esquerra Unida i Alternativa que va reclamar que s'anulés la sessió s'hi va sumar també la plataforma Sant Andreu Antifeixista. Aquesta entitat, que ha posat en marxa diferents accions per intentar que l'Ajuntament reclami el Consorci que revoqui la sessió va convocar una manifestació el 23 de febrer passat. A més, Raymond Blasi, regidor del districte de Sant Andreu, ha demanat per escrit que s'inclogui aquest tema en l'ordre del dia del pròxim ple del Consorci de la Zona Franca, que es celebrarà el mes de juliol. L'historiador Jordi Rabasa, membre de l'Assemblea Antifeixista, denuncia que l'entitat dels legionaris ha estat fent un ús fraudulent de l'espai públic durant els últims anys i no entén com es pot cedir el terreny a una entitat que té com a activitat principal les desfilades amb uniformes i armes. Rabasa exigeix que es construeixin els equipaments planejats i que es deixin d'utilitzar la crisi com a excusa. En aquesta mateixa línia, Mercedes Vidal, membre de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïns de Barcelona, també considera que hi ha un problema d'equipaments a Sant Andreu pel culpa del retard de 7 anys que acumulen les obres dels terrenys de les antigues casernes. No entenem el criteri de la sessió i creiem que hi han actuat de manera molt poc transparent. Això és el que afegeix Vidal. La Germandat respon amb missatges conciliadors. El seu president insisteix una vegada i una altra en la voluntat de l'entitat d'obrir-se al barri. He parlat amb moltes entitats i associacions. Saben que poden disposar del terreny quan vulguin per muntar una paella un mercat a l'aire lliure o una festa de cap grossos el que sigui. Això és el que diu al senyor Canyades, que pertany a la Germandat de Dix Cavallers i legionaris de Barcelona. I ara ens centrem en el barri de la Trinitat Vella perquè un, un equip municipal ajuda a evitar conflictes veïnals en aquest barri. Les comunitats de veïns mal gestionades poden ser caldo de cultiu de conflictes. Qualsevol pot explicar incidents derivats de la mala convivència en un edifici, sobretot quan en aquella escala coincideixen diferents cultures, idiomes i maneres de fer i al·lacionar-se. Per evitar que la incomunicació i la falta d'organització provoquin que un petit problema degeneri en alguna cosa més greu, un equip d'educadors, del denominat Equip de Suport a les Comunitats de Veïns, assessora les finques que ho demanen. El servei s'estrenen del barri de la Tritat Vella, on la setmana passada els responsables van explicar la seva experiència. La brutícia, com deixar les escombraries al replà, el soroll, i la incomunicació i les males pràctiques, penjar la roba regalimant aigua o deixar les bicis en espais comunitaris, són els principals fonts de problemes, expliquen amb l'ajuda d'una projecció als educadors Miquel Izquierdo i Esther Bertran, però poden ser més greus com l'ocupació il·legal, la prostitució o fins i tot la venda de drogues. Isabel Canyero, presidenta d'una comunitat de 24 veïns a Tritapella que va rebre assessorament municipal explica com va aconseguir organitzar la seva comunitat. Vam traduir les normes a l'URDO i a l'ARA per poder explicar-les als veïns estrangers. Havíem de fer-los entendre, per exemple, per a serveixen els diners de la comunitat això és el que indica i va recordar com la Unió Veïnal els va ajudar fins i tot per prevenir ocupacions il·legals feien torns de vigilància a ja que és un treball de paciència, educació i comunicació també van aconseguir per exemple organitzar el terrat on tothom posava la seva antena on volia això és el que diu satisfeta després de dos anys d'esforços amb la seva veïna Marta Gutiérrez secretària de la mateixa comunitat Miquel Izquierdo, educador de, de les, el suport de les comunitats de veïns, doncs explica que quan els arriba un problema en una comunitat a través de l'oficina d'atenció al ciutadà, l'AUAC, visiten l'edifici. Parlem amb tots els veïns i treballem durant un temps Perfem com una foto del que està passant amb el que ens expliquen. Només els ajudem si els veïns ho volen. Després ells busquen, proposen i pacten les solucions, segons diu. Aquest servei de suport a les comunitats de veïns és necessari i molt útil. Això és el que manifesta Mai Jiménez, secretària de l'Associació de Veïns de la Tritat Vella, després d'assistir a la reunió informativa. Doncs ara ja ens centrem en algunes de les activitats que es realitzaran avui als diferents barris. En primer lloc, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barrero, que us ofereix una xerrada sobre els joves i l'estranger. La Biblioteca de la Vella, José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ofereix avui, a dos quarts de sis de la tarda, una xerrada xerrada sobre l'oportunitat per a joves a l'estranger. Es tracta d'una xerrada per joves que tenen dubtes sobre com construir el seu futur. A càrrec de, El punt d'informació juvenil Garcilasso, aquesta activitat es dura a terme a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella Cosi Barbero, que tarda a dos quarts de sis, i l'aforament és limitat. De la Biblioteca de la Trinitat Vella, ens reganem cap al Centre Cultural Can Fabra, que us aproxima els 50 anys de Tintin en català. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s ofereix avui a les 7 de la tarda la conferència 50 anys de Tintin en català, a càrrec de David Shiford, Tintinaira. El proper abril es commemora el 50 aniversari de la primera edició en català de les aventures de Tintín, el famós còmic del dibuixant belga George Remi més conegut per RG. Gràcies a l'engin i treball rigorós de Joaquim Ventalló, nascut en 1899 i desaparegut al passat 1996, el traductor en català de l'obra d'RG i a l'editorial El joventut, milers d'infants catalans van poder accedir al màgic món dels àlbums de Tintín i molts per primer cop a la llengua catalana escrita. Última punt de cultura abans de fer el tancament d'aquest primer repàs de notícies, diguem que el Centre Cultural Can Fabra acull una activitat musical i poètica. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, sofreix avui a dos quarts de set de la tarda una activitat musical a carrer de Ladies Lang, del taller de músics Escola Superior d'Estudis Musicals. En aquesta activitat hi participaran Montse Ferrer, Joana Oliva i Maria Rosa Guri de l'Associació de Dones Pales Atenes. Doncs amb aquesta associació, amb les dones a Pales Atenea, el que farem és parlar d'aquí una estona. El que fem ara mateix? Doncs una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Si no et fa res vull llormir abraçant-te, li deien Peter, només acabar, ell responia com tantes vegades que no. Així és com xarro i penyí aleshores, complint dos hitos d'olfacte carnal. Cada client li ocupava una estona o dos. Ell treballa respirant unitat en un pis escurt. Creu i ratlla sent com s'ha alliberat i ara... Listes de vendes era el caprici més ben cotitzat Peria duros a quatre pessetes Tots són Que t'ha votat a les llotges de pesca no es pertimava els aliris trauats Lminadura viciosa li deien de cors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 Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí novament i en primer lloc per parlar-vos del sorteig de 40 parcel·les a l'or de la Trinitat Vella que s'ha posat en marxa aquest mateix dilluns. Eh, parlem amb la nostra corresponsal aquí de la Trinitat Vella, la Manoli. Molt bons dies. Hola, buenos dias. Doncs pues, explica-nos, eh, el lunes se puso en marxa lo de los huertos, no? Eh, lo han aplazado. Ah, lo han aplazado. Lo han ha aplazado, sí, no obstante, ya está... Eh, puesto por todas las calles, todos nuevos eh, uh -huh. nuevos papelillos de estos informando uh -huh. a la gente. Uh -huh. no, Pero aún aún falta para que se ponga en marcha. Del 10 al 31 para apuntarse. Vale. Y a partir del, de la segunda semana de, de uh -huh. abril es el sorteo. A segunda semana de abril, o sea que aún falta un poco para sí. a, para que se tenga que poner el, el sorteo. Sí. Y no obstante, los, los huertos uh -huh. lo entregan en septiembre porque tienen que dejar que cojan la cosecha que han sembrado los, los que los tienen ahora. Ah, vale. O sea que habrá un tiempo entre la, los, la las personas que tenían ahora los huertos y hasta las hasta el día 31 tienen tiempo uh -huh. para apuntarse. El sorteo será en abril uh -huh. y entonces a final de abril ya verán los que lo mmm, lo han obtenido, ¿no? Lo que uh -huh. lo que los nuevos dueños. Porque cuáles son lo los lo rec... comunicarán. Uh -huh. Y los, le darán las llaves en septiembre Pero no obstante, los, uh -huh. las personas que tengan uh -huh. ya los huertos de 5 o 10 años Que persona que hace 10 años que lo tiene Pues esa uh -huh. persona no entra en el sorteo Esa persona ya no entra Una cosa Pero, que, se, que se habló es que tiene que ser una persona que sea del distrito de Sant Andreu personas que sean tienen que ser del distrito de santa andreu uh -huh. eh, concretamente el 70% lo darán a las personas de aquí del barrio de la 30 uh -huh. bella uh -huh. y el 30% para el mm, resto del distrito ya o sea, que ha habido un arreglo aquí para que la gente de la Trinitat Bella tenga la posibilidad de poder acceder a estos huertos. Sí, sí, sí, sí, tanto para mujeres como para hombres, ¿eh? Lo que sí que es importante es que tienen que tener más de 65 años. Exacto. Uh -huh. Muy uh -huh. bien. Uh, también había otro tema para hablar que era el tema de lo de la carretera de Rivas, que ¿Sí? es que el este este martes hubo un consejo de distrito aquí en Sant Andreu y se sí, pero yo, mira, eh, ya hablaba Y, y entonces como ya sabes está haciendo esta la primera parte que es esta de, del ascensor sí. y el resto desde la meridiana sí. desde la meridiana hacia el Caracas digamos uh -huh. esos eh, será la segunda uh -huh. pero um, no hay presupuesto aún pero nosotros creemos que no que no tardará mucho en hacerla Vale. Pero eso, eso es personal nuestra, ¿eh? Uh -huh. Porque ellos no no lo han no no lo han asegurado. Supuesto vale. lo mismo, ahí, pero no está asignado. ¿Saben lo que te quiero uh -huh. decir? Sí. ¿Y en el distrito se habló algo más? Eh era para las obras de sí. todo el distrito de San Andreu Que sí. se están haciendo actualmente en todo el distrito Y, y bueno, iba, tuvieron allí gente de la asociación de vecinos De, todo, de, de todos los barrios de aquí, sí. de San Andreu Y iba sobre esto de acuerdo Pues uh, tenemos a Margarita por aquí sí, también Sí, un momento se pone la Margarita Muy bien Y ella va Venga doncs això tenim una altra companya que. També sí, fa... Hola Margarita, bon dia Bon dia Doncs em sembla que pel, pel proper dimecres segons ha llegit pel carrer ja ha preparat una, una assemblea que realitzarà al centre cívic oi? Bueno, no és assemblea mm. és, No, és que criden els veïns del turó de la Trinitat i del carrer a Osona mm. que són els que han de fer I llavors mm. els veïns han de dir eh, més o menys els faran unes preguntes que si volen aparcament o no Uh -huh. Ahir nosaltres ja la vam fer al tanteig, uh -huh. i la gent el 99%, amb un va ser el 100%, que no volen aparcament. Uh -huh. I a l'altre un 99,9%, perquè de tu només va haver una persona que va demanar apar aparcament al uh -huh. carrer Usona en un tros. Uh -huh. Entens? Sí. I així que és més que res per, per això. A més, hem de tenir en compte el tema de la, de la carretera de, de Ribas, no? Sí, però la carretera de Ribas no és per aquesta reunió. Uh -huh. Només Dada. és per... que han d'acabar de, de fer, diguéssim, de la plaça de la Trinitat fins a baix a la carretera de Ribas, al uh -huh. turó. I després el carrer Sona és del carrer Foradada uh -huh. fins a baix a la Meridiana, uh -huh. eh, han de fer-ho. I són aquests els veïns que, que més carrer han d'anar pues, per, per això. Perquè ahir a la tarda vam veure que uns funcionaris de transports metropolitans el que posaven era un pal amb un, amb un cartell de senyalització, no? Que ah, està és... aquí al, al carrer Toró de la Trinitat. Va, vas veure un... Pap... Bueno, han posat els papers. Mm. Vols dir papers que han posat a les, a les entrades? Bueno, sí, han, les han posat... Sí, bueno, al turó de la Trinitat sí. han posat un, un, com una senyal dient que aquell, una senyalització de, pel, pel carrer no? pel carrer de l'altura de la Trinitat sí, clar, és que han posat els papers a cada bueno, jo els que he vist han sigut a cada porteria uh -huh. són aquests els que han posat però pel dimecres que ve però un seny... uns altres anys seny... uh -huh. no, doncs no ho sé per què són aquests uh -huh. que tu estàs dient sí. no, no ens han dit res uh -huh. no, no, no sé el per què però hi ha, hi ha una treballant senyal... aquí a la carretera de Ribes ja fa dies que estan treballant però uh -huh. estan treballant al mig al cantó de, que va a l'ascensor uh -huh. i a l... la punta doncs pues, no. Sí, ah, no bé, sé. el que és la, la punta d'on està la granja sí. van posar ahir un, una senyalització el que no l'hem vist, no l'hem vist no l'he baixat uh -huh. jo ah, no vist. Uh -huh. i llavors no sé perquè també estan acabant de fer-lo del pàrquing. Ah, exacte, també estan acabant de fer... Estan, estan acabant de fer-lo mm -hmm. i ja per obrir-lo perquè la gent pugui anar per els cotxes. I això se sap quan ho obriran no se sap no, quan... quan... jo crec que ja falta molt poc, eh? Mm -hmm. Sí, perquè ja està tot molt, molt ben posat, no? Sí, posaran jardí, plantes i tot, mm -hmm. il·luminació, estarà molt ben acabat, molt, molt ben fet. Uh -huh. sí. Doncs esperem que sigui així i que tinguem la possibilitat d'aparcar doncs, també en aquella zona perquè aparcar en aquest barri la veritat és que eh, és força complicat. Eh? Ja, però és que pensa que molts cotxes de, dels voltants que aparquen al costat del camp de futbol uh -huh. la majoria no són del barri. Ja. Vinen, aparquen i van agafar el metro. Uh -huh. Entens? O gent que ve aquí al barri de la Trinitat Vella a treballar, també, no? Sí, clar. No, no, i gent que va a Barcelona. Uh -huh. Lo sigui... mateix que ha passat a Torres i Baixes. Tu vas aquí després de, de la petanca i tot allò està aparcat i són cotxes que no són de gent de, de parquí, que són uh -huh. gent de fora, que venen en cotxe perquè no tenen... O, el que els va millor els deixen aquí i després agafen el metro a Torres i Baixes. Uh -huh. eh, perquè jo ho he vist que ho han fet i diuen. M'entens el que vull dir -te? Que a vegades aparquen més gent de fora que no del barri, i llavors es troben la gent del barri que no té puesto per aparcar, Molt bé. però és així. Doncs si voleu afegir alguna cosa més de com està el barri aquests dies? No, de moment no, perquè estem parlant de diverses coses i mm. fins que no acabem de saber-ho bé, doncs no, no podem donar explicacions. Clar. Uh -huh. Molt bé. Doncs llavors esperarem aquests propers dies a veure si ens podeu explicar alguna cosa més. Doncs pues molt bé. D'acord. Doncs Margarita, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. No, gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. Molt, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb les nostres corresponsals, avui no en tenim una, avui en no. dos. Avui teníem dues de corresponsals d'aquí de la Trinitat Vella, molt bé. Doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè tot seguit el que volem fer és parlar d'una xerrada que es farà aquesta mateixa tarda. Uh, fem una pausa i tornem. A les imatges només són deto però en realitat et muy lluny de Per saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs tal com us comentàvem, aquesta tarda hi haurà una xerrada aquí al, al barri de la Trinitat Vella. I per parlar-ne doncs, anem ara a, cap a l'Assemblea Nacional Catalana, la seva responsable aquí a la zona de Sant Andreu, és la Lídia Albaric. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs era així, no? aquesta tarda hi haurà una xerrada aquí al Centre Cívic, oi? Sí, sí, sí, a la set del vespre. Uh -huh. I què es tractarà? Uh -huh. uh, sobre el multilingüisme en el nou estat. Eh? Uh -huh. eh, forma part d'un cicle de xerrades que es diu, sí, sí, Catalunya nou estat, uh -huh. això ja ho tenim clar, el que hem de fer és anar pensant com volem aquest nou estat i què a què aspirem i, i què ens preocupa, què ens inquieta uh -huh. o què ens agradaria eh? perquè hem de fer un estat nou uh -huh. no, res, res de, de fer el mateix cara simplement independents uh -huh. s'ha de fer nou, ben nou perquè això vols dir que ho aconseguirem perquè sí. ens, ens, estan, ens estan posant traves una darrere l'altra és igual, és igual, rotundament sí si sí. depèn, depèn de, de nosaltres només només depèn de nosaltres de la sí. voluntat del poble uh -huh. i això tira endavant i evidentment que hi posaran pegues totes les que vulguis, eh? però són tot mm, atzagaïades vull uh dir, -huh. eh? uh -huh. no de moment allò, allò alguna, alguna pega, alguna frontera, no una frontera, algun mur físic, oh. o, o, o no hi és, que, que diguin el que vulguin. Eh? Oh. Jo, tota manera, jo m'he comprat un escafandre, per exemple, per si de cas hem realment anem a, acabem vagant per l'espai, almenys que no m'ofegui, eh? perquè l'espai no hi ha oxigen. Sí, sí. Ah, és que ens ho hem de prendre així. Bona mesura aquesta de comprar un escafandre, ah, em ah, que jo també m'apuntaré a, a comprar un escafandre. I tant, i tant, dir, sí, la veritat és que arguments, arguments de, de ciència-ficció, doncs reaccions, reaccions divertides, perquè mm -hmm. és que no tenen res més. Clar. Per tant, mm -hmm. si, si hem d'anar a vegar a l'espai, doncs hi anirem. Segur que estarem millor cara.. Això sí, això segur. Clar que sí, clar que sí. D'acord, sí. doncs aquesta tarda a les 7 hi aquesta xerrada, que és la sí, quarta... Amb en, amb en Miquel Estruvel, mm -hmm. a les 7 del vespre a Miquel Estruvel. Exacte, és la quarta xerrada uh -huh. sobre... I aquesta, com que volem parlar sobre sobre l'ús de les llengües uh -huh. en el nou estat, doncs hem pensat com un bon lloc per fer-ho a la Trinitat, perquè uh -huh. ja s'hi concentren moltes llengües, uh -huh. perquè és, un, és una zona molt molt diversa culturalment i lingüísticament, evidentment. I el Pere Estruvel qui és? El Miquel Estruvel Asa. és un lingüista... Uh -huh. Especialitzat en el, en el, en el multilingüisme, eh, perquè uh -huh. ha fet molts estudis. Um, ara és el director de la càtedra de, del multilingüisme de la Universitat Oberta de Catalunya. Uh -huh. És un membre, un dels membres fundadors de l'Assemblea Nacional eh, i és un activista de, de, de, uh -huh. del multilingüisme i, uh -huh. i, i d'aquesta cosa nostra, eh, que és l'afany la, la, de, uh -huh. de llibertat i d'independència. Molt per tant, serà, serà molt interessant, eh? molt interessant. No ens podem encaixonar en un estat que tingui una llengua oficial o dues llengües oficials uh -huh. i ah, eh, hem, hem de ser una miqueta més imaginatius. Una mica més, perquè... més oberts, no? Sí, sí, uh -huh, eh? perquè eh, sempre ens hem de basar en el respecte uh -huh. cap a totes les llengües. Uh -huh. eh? que una cosa que a nosaltres no, no, ens han, no ens han respectat, però nosaltres ho ho volem fer. Eh? Penseu que a Barcelona eh, es sí. parlen unes 250 llengües. déu nhi amb, amb més o menys parlants, eh? perquè n'hi ha, ha que tenen molt pocs parlants aquí. Sí. Però bé, hem d'intentar doncs, fer un, fer un, un, un, una manera d'entendre'ns. Eh? Sí. Tenim la nostra, la pròpia, que és el català, que pot ser el pont que coneixi totes les altres sí. i la que comuniqui d'una llengua a l'altra. A més doncs... pensar que la societat ideal és la societat multilingua. Com, mm. com més políglotas siguem, més lliures serem. Clar, sí, segur. però tindrem més possibilitats de sortir a fora i, i conèixer-me. I a més a més, sempre, sempre darrere d'una llengua hi ha una cultura. Uh -huh. I ara parlo jo com a filòloga, eh? uh -huh. perquè a més a més de ser de l'Assemblea Nacional uh -huh. em guanyo la vida. Amb com a filòloga i està claríssim que no només és una llengua, que darrere d'una llengua hi ha una cultura, una manera de veure les coses, una manera de pensar, una manera de viure, eh, i, i tot això. Si es perd una llengua, es perd tot això. Per tant, si es guanya una llengua, també es guanya tot això. Uh -huh. Doncs et passo una mèdia de companya, Susanna que també té alguna pregunta per fer. Hola, bon dia. Hola. Perquè l'Anna, que no ha estat, que estem bueno, posat les primeres pedres diguem-ho així, sí. perquè com a mínim ja... Aquesta consult, com aquesta consulta ja és un primer pas important, lluny del que volen eh, fer-nos creure des de veus diguem, no autoritzades o una mica llunyanes. Deu no autoritzades i desautoritzades immediatament en moment que diuen segons què diuen. Clar, lluny de, de prohibir les llengües i instaurar una obligatòria Aquí el que faríem, en aquest nou estat, és nutrir-nos de la riquesa de diferents llengües Exacte. i obrir la nostra ment i, i obrir també les nostres fronteres a altres països i a altres cultures. Mm. I tant, i tant, i tant. De fet, això Catalunya ja ho ha estat sempre, perquè sempre ha estat un territori d'acollida, sí. no és d'ara. És de, de tota la vida, de, de, dels segles en sa. És lògic que és, un, és una, un territori ric on té una gran circulació de persones perquè és una mm. porta al Mediterrani, una porta a, a, a la part d'Europa, la part d'Àfrica que toca el Mediterrani. Mm. Per tant, Catalunya sempre ha estat un, una terra d'acollida. De, de fet, els primers mm. que vam acollir van ser els romans. Sí. Que, sí. És així, és així, eh? I... i i a nosaltres, bueno, a nosaltres ens hem prohibit la llengua. Sí. Per tant, és que en cap, cap, cap, eh? sí. a, a, a, el fet que puguem prohibir això en absolut. Sí, a, sí que haurem de tenir un, un acord, no?, de dir quina fem servir, a, o com la fem servir, la nostra, i, i, i el què, però prohibir en absolut, mare meva, mare meva, de cap manera, i la prova és que és... Com, com, com circulem nosaltres i com ens entenem, mm. com a mínim com a mínim són bilingües la, la immensa, mm. la, tota la població, com a, mínim, com a mínim De fet, això es reflecteix en el barri de la Trinitat Vella sí, en què es parla urdú, àrab gallec, moltes molts, molts, molts i hi ha una petita població a Masiga mm. eh? que és la mm. llengua del Magret llengua mm. perseguida També. llengua sí. menestinguda oficialment eh? que, vull que, dir que els de Masig sí. són una mica els catalans la àfrica, per entendre. Mm -hmm. El Marroc. Eh, un, una mica el que parlant és mo àrab, no? d'aquella època. Mm. No, però sí que és una llengua, és una llengua mm -hmm. diferent, eh? Completament diferent mm -hmm. amb l'escriptura Uh, respecte a l'àrab i tot, és diferent. Eh? És una llengua semítica, també. ara uh, eh? Jo vaig fer un, un minicurs uh. de magí, però evidentment no me'n recordo de tres, en absolut. <laughs> però és molt interessant, eh? És molt interessant perquè és el mateix, eh? és una manera diferent de pensar. I és una llengua que s'ha transmès, fins fa poc, oralment, eh? de pares a fills. Doncs, doncs, Laura perquè no era també. llengua d'escola, no... Ara uh. comença, ara comença, sí. Uh -huh. I és bueno. una gran comunitat a Masiga, eh? A Catalunya i a Barcelona hi ha una gran comunitat a Masiga. Mm -hmm. Doncs aquest serà una de les llengües que seran presents aquesta tarda a les 7, en aquesta xerrada que parlarà del multilingüisme dins la, del nostre nou estat. Sí, sí, i jo convido que la gent de la Trini hi, hi vagi, eh? Mm -hmm. Perquè és molt interessant i que pregunti, que expressi dubtes i inquietuds Uh. bàsicament sobre l'ús de les llengües, eh? perquè és uh. el que el Miquel uh, en sap més, uh -huh. eh? Molt I, bé. i ja estarem. D'acord, doncs aquesta tarda a les set al Centre Cívic, que tothom que, que pugui o tothom que vulgui doncs que vingui i que podrà conèixer doncs com aplicar o com poder conservar la seva llengua en aquest nou estat que està construint. Que ja ella ve. Molt bé. D'acord. D'acord. Doncs, Lídia, moltes gràcies i ens veiem aquesta tarda. I fins aviat. Vinga, ah, perdons. Que vagi que molt bé. bé. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs ara el que farem serà una nova pausa i atenció perquè mmm, aquesta setmana hem parlat molt del que és el dia de la dona treballadora i nosaltres doncs, el que volem és continuar fent-ho i ho farem amb una, amb una de les responsables d'aquesta associació Pales Atenia de la qual us parlàvem al començar el nostre programa d'avui. Una pausa i tornem. sentada. de dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs tornem a ser aquí novament. Hem de dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra acuï aquesta tarda una activitat musical i poètica que és organitzada per l'Associació de Dones per les Atenea. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic doncs, una de les seves responsables màximes com és la Magda de Jove. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs és aquesta tarda, oi? Quan aquest... sí, sí, aquesta tarda a dos quarts de set. Uh -huh. I què és el que ens teniu preparat? A veure, serà una activitat lúdica. Uh, voldria aclarir que, uh. encara que en general les activitats d'aquest dia acostumen a ser lúdiques, uh. no vol dir que puguem celebrar de moment res ni que celebrem el que els va arribar a costar a les primeres intrèpides dones que van començar mm. amb les reivindicacions. Uh -huh. eh, és una commemoració del Dia de la Dona. Uh -huh. I bé, com que el, 8 de, el 25 de novembre ja hem de plorar molt, doncs mira, el 8 de març no plorem tant i també ho fem una miqueta més lúdic, eh? Uh -huh. En principi, la nostra sí. activitat la fem conjuntament amb el taller de músics, uh -huh. amb la banda Lady Slung, uh -huh. i llavors eh, tres dones de la nostra associació, la Montserrat Ferrer, la Joana Oliva i la Rosa Guri, uh -huh. han preparat poemes, eh, seguint el lema d'aquest any, que és les dones oblidades, han preparat alguns poemes seus, que perquè elles escriuen, uh -huh. algunes poesies i altres literatura, però també n'han buscat d'altres i llavors s'alternarà eh, la lectura d'aquests poemes amb, amb actuacions musicals del uh. Taller de Músics. I això començarà a les 6 de la tarda? A les 6.30. 6.30. Uh -huh. Sí. I el Taller de Músics Lady Slam qui, qui són? Uh, bé, és una banda que uh. ha sortit del taller de músics de Sant Andreu. Uh -huh. És dir, és uh, tot el que puc dir. És dir, que tindrem la possibilitat de poder escoltar música i poesia tot sí. barrejat. Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, va sorgir... Quan nosaltres vam proposar al Consell de les Dones del Districte uh, aquesta activitat nostra, en principi de lectura de poemes i presentació d'alguns poemes de les, de les que intervenen, uh -huh tenien problemes com d'altres vegades amb el local. Llavors resulta que el local on estarem, que és a, a dalt de tot, a la, a la biblioteca de Can Fabra, uh -huh. no me'n recordo com es diu la sala, és la, la sala de... Omega Morente. Sí, exacte. Uh -huh. Doncs bé, la tenien ocupada aquests nois del taller de músics, però el saber la nostra activitat, doncs uh -huh. llavors sols hi vol córrer que podríem fer conjuntament. alguna conjuntament amb ells, i efectivament, mm. o sigui, el tornarem, les seves actuacions, amb les, amb les nostres lectures. Doncs tinc la meva companya Susana, que també té alguna pregunta per ferta? te Hola, bon dia. Hola, bon dia. Cal dir que, com has dit abans, aquestes tres membres de l'Associació de Dones Palas a l'Atenea oferiran poemes, sí. seus de producció pròpia, sí. ois, sobre, recordant aquestes dones... Mmm, hi haurà poemes seus i mm -hmm. altres poemes que han recollit, però sempre tenint en compte, alguna vegada ha sigut imprescindible perquè n'han trobat algun de molt bonic, que són de dones conegudes. Però com que el lema d'aquest any és la, la invisibilitat de les dones, mm -hmm. doncs han buscat de dones no tan conegudes per donar-les una mica a conèixer. Mm -hmm. Què us ha sorprès de, en aquesta recerca de poemes sobre dones desconegudes. Hi ha hagut, eh, us heu donat que hi ha moltes dones al llarg de la història que no sabem res? Oh, tant. Sí, sí, sí. Ja no només en el camp de la literatura i la poesia, sinó a tots els camps. Eh? Uh -huh. eh, tant que hem pensat fins i tot l'any que ve, fora del 8 de març, entre les nostres activitats, dedicar algun taller o alguna activitat en aquest tema o mm -hmm. poder més d'una, no sé, un cicle o alguna cosa així vull dir, eh, ens donem compte que hi ha moltes dones oblidades tant si convencem o sigui, primer pensant amb el barri i districte pensant en Barcelona, pensant en Catalunya i vas allargant i a, a tots els nivells i a més en, en temes diversos, eh? Uh -huh. Més o menys quant de temps vau portar a terme aquesta tasca de documentació i buscar aquests poemes sobre aquestes dones tan desconegudes? Mm, això hem fet una mica de pressa aquest trimestre. Eh? Uh -huh. Home, ja en tres mesos només ja heu tret informació per un cicle. Sí, sí. sí o sigui, informació que heu pogut anar recopilant. Sí. A veure, eh, sobretot ha sigut la feina de les tres dones que t'he mencionat, eh? uh -huh. la Joana, la Montse i la Rosa. Uh -huh. D'acord. O sigui, nosaltres les hem apujat amb el que hem pogut, però les que hem fet la feina realment són elles tres. Eh? Uh -huh. Doncs recordem els nostres veïns i veïnes que aquesta tarda, per dia 2, 4 de dos quarts de set, el Centre Cultural Can Fabra tindran la possibilitat de poder gaudir d'aquesta conjunció de música, poesia, literatura eh, que doncs, les dones en són les protagonistes no? doncs esperem que en puguin gaudir molta gent perquè s'ha preparat amb il·lusió i segurament que, que els hi agradarà molt a tothom molt bé. i vosaltres doncs... si poguéssiu que pausa, ves, mira mira, això mira, ens ho notem ara convidats <ríe> convidats esteu i convidades molt bé. Uh -huh. doncs Magda Jove, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui aquesta informació i esperem que vagi molt bé aquesta tarda. Molt bé, gràcies. Vinga, bon dia. Adeu. Doncs ja ho sabeu, aquesta mateixa tarda, dos quarts de set, al Centre Cultural Can Fabra, doncs acull aquesta activitat música a la càrrec de Ladies Lang del Taller de Músics, que, de les, les, que pertany a l'Escola Superior d'Estudis Musicals, i també de Montse Ferrer, Joana Oliva i Maria Rosa Guri, que faran, a través de l'Associació Dones a Pales Atenea, aquest recull de poesia que elles mateixes doncs, han escrit i, han, i volen interpretar. Doncs el que farem ara mateix una nova pausa i tornem. Fins ara. Amor t'estimo i tant t'estimo Que l'amor meu ets mesura Tu has obert límits el meu vol Que en no declinava I avui en crec prou de la plenitud Només perquè me l'imagines tu Amor t'estima tant i tot L'amor meu I buscaré només per tu Amb l'ignorància de sempre Paraules dites pels amants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 Doncs, el Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, acollirà demà divendres i dissabte les vuitenes jornades àmbit Ecologia emocional. Per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les responsables i organitzadores de Fundació Àmbit, com és Maria Mercè Cunagla. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per demà? Bé, bueno, és demà i demà passat, uh -huh. i bé, com has dit tu, ja són les setenes jornades que uh -huh. tindran lloc aquí, i és molt interessant perquè el títol és Extraordinària ment, extraordinàriament. i amb jornada és el que farem serà un passeig a través de grans especialistes doncs, fent l'abordatge de, del tema de la ment, del cervell, on raó la consciència, l'espiritualitat, la raó, l'emoció, les diferents intel·ligències, la creativitat. Uh -huh. I mirarem doncs, des de moltes vessants diferents doncs, aquest misteri que és la nostra ment i mirarem d'aprendre una mica més però sobretot mirarem de ser molt pràctics i veure com podem aplicar aquestes eines pel nostre creixement personal i per la nostra vida quotidiana doncs, poder-nos gestionar millor perquè són unes jornades que s'organitzen a partir de demà que també es faran aquest dissabte perquè qui, qui participa en aquestes jornades? Doncs mira, eh, participa per exemple la Sònia Fernández Vidal que és doctora en física quàntica que mm. farà la quànticament Uh, ...participa el Fran Ponti, creativament, professor de ADA, uh, jo mateixa, que tocaré emocionalment, el Xavier Guix, uh, escriptor i psicòloga també és de la casa, uh, doncs ...que parlarà de l'il·lusòriament, o un escriptor com Antonio Bolinches, que uh -huh. parlarà d'autènticament, o el professor Rafael Vizquerra, per exemple, positivament, uh -huh. entre altres. Uh, i, i, I bé, doncs, farem aquests diferents abordatges... Uh, uh -huh. També la doctora Casafont, neurològicament. Bé, eh, podria dir doncs, eh, que, que farem un passeig en molts, molts àmbits diferents d'especialitats. Metges, psicòlegs, pedagogs, eh, persones vinculades amb la física... Ja ho veus. Uh -huh. Interessantíssim tot relacionat amb l'ecologia emocional. Sí, mm. sí, sí, sí. Eh, és aquest art de, de dirigir tota aquesta energia de la que disposem els éssers humans doncs, eh, per millorar a tres nivells. No? Per millorar nosaltres com a persones, per, per millorar la qualitat de les nostres relacions amb els altres, que és molt important, però a més a més també per mirar de, de tenir millor i major cura d'aquest món i d'aquest ecosistema doncs, natural en el que habitem, no? Mm. I per això és molt, molt important, molt essencial, que aprenguem a utilitzar bé els nostres recursos i la nostra ment és el nostre principal recurs. La podem orientar crear o a destruir. I, per tant, tot el que puguem aprendre per ben dirigir aquesta energia, doncs, eh, crec que seran doncs, unes grans jornades les que ens esperen aquests dos dies. Uh -huh. uh, tot, tot, tot acaba amb ment, no? Per això? Sí. Eh, fixa't que anem jugant amb la paraula ment, mm. i el títol és extraordinàriament, però llavors doncs, hi ha quànticament, neurològicament, mm. creativament, emocionalment, positivament, mm. autènticament, il·lusòriament, mm -hmm. i jo crec que també ha quedat un, preu, un programa molt nou, molt novedor, molt creatiu, mm -hmm. i bueno, agrair també doncs, a, a Can Fabra, al, al districte de Sant Andreu, al senyor Raymond Blasi, que ens les inaugura, i sempre l'acollida, doncs, i el bé que estem, agraïts a aquest barri on la Fundació Àmbit Ecologia Emocional doncs, tenim aquest espai aquí uh -huh. a Fabra i coats. O sigui que ens sentim a casa perquè som a casa. Uh -huh. o sigui, us agraïm moltíssim també doncs la trucada. Doncs no et passo la meva companya Susanna que també té alguna pregunta Mol per bé. fer. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Hola, bon dia. Hola, Susanna Hola. A mi m'agradaria saber exactament... Eh, quan serà exactament, a quina hora, l'acte la, inaugural d'aquestes jornades? Sí, mira, l'acte inaugural a les 18.30 el tenim previst. Uh -huh. uh, començarem a lliurar documentacions a les 17, però a les 18.30 tenim previst que en Jaume Soler, president de la Fundació, i el senyor Raimon Blasi, que ens ha honorat també algun altre any doncs, amb la seva presència, doncs, inaugurin les jornades. Per començar, hi ha ja la conferència inaugural de Sònia Fernández Vidal a les 19. Uh -huh. i així doncs, engeguem el divendres. Uh -huh. I el dissabte, quines activitats, quines... Sí, el dissabte, doncs mira, a les, a les 9 és l'arribada, hi ha taules informatives, però a les 9.30 tenim la primera conferència que és Neurològicament, per Tirar Rosa Casafont, eh, que és llicenciada en Medicina i Màster en Neurociències. I llavors seguirem amb Fran Ponti, la Creativament, ell és professor de Creativitat, Innovació i ADA i també col·laborador de la Fundació, a l'Universitat del Viure. Tindrem una pausa, després a les 12.10 em tocarà el meu torn eh, emocionalment, eh, que és, eh, parlarem doncs, de l'important món de la gestió emocional i com mm. aquestes doncs, ens poden ajudar a millorar la nostra vida. Dinarem evidentment hi haurà un petit espai de creativitat que sempre fem entremig i llavors ja remrendrem la tarda amb tres tres grans punts forts que són el rafael bisquerra que doncs a la Universitat de Barcelona que ens parlarà de la positivament i després l'escriptor i psicòleg Antoni Bolinches autènticament mm -hmm. pausa i claurà els bigs mm -hmm. il·lusòriament eh, les il·lusions de la de la ment humana que no és el mateix tenir il·lusions que viure d'il·lusions, uh -huh. I amb això, doncs, eh, farem el tancament. I quanta gent teniu apuntada per Bueno, tenim, hem deixat molta gent fora. Em sembla que hi ha uns 160 el tope, tope de, de que que permetia doncs la foto de la sala, el tenim ple. Eh, sembla que estan més de 160, 160 persones, jo diria uh -huh. que deu ser i uh -huh. molta gent que doncs, a última hora s'han volgut acrostar, però ja teníem la capacitat coberta, o sigui que l'any que ve esperem uh, buscar encara més, espai més gran, tant de bo. Uh -huh. La proposta ha interessat molt, de fet és molt creativa, eh? és, és, és molt actual i jo crec que la gent marxarà amb molt, amb molt material. Uh -huh. És important sobretot recalcar això, no? que ja s'han tancat les llistes, que ja no pot haver-hi més assistents fins l'any que bé. perquè ha tingut tant d'èxit sí, aquesta però nova edició. Jo, jo animo a la gent del barri, de veritat, uh -huh. perquè per això estem aquí Sant Andreu, uh -huh. que es, eh, conegui Fundació Àmbit Ecologia Emocional, ens poden trobar a la pàgina web, perquè tenim molts espais, perquè la gent tota, vull dir, tenim espais des de per gent jove, per gent gran, per, per pares, per mares per gent que vulgui eh, millorar i, i, i utilitzar totes aquestes eines doncs, que tenim, els éssers humans, doncs, millor, per millorar la seva pròpia vida, per els moments de crisi, per els moments en què tenen dificultats, doncs aprendre més de les emocions. I, i aquí la Fundació oferim molts espais, conferències gratuïtes, tallers, activitats animar que ens coneguin, només que entrin al nostre web i que ens preguntin perquè estem aquí Sant Andreu també per donar servei al barri. sí uh -huh. o sigui que encantats de que si no ara no poden venir aquestes jornades, també poden acostar-se uh -huh. a les taules i, i rebran informació sobre aquestes activitats. Vull dir que, que ens vinguin a veure, uh -huh. eh? encara que no participin a les jornades. Si passa la gent del barri per aquí eh, a Fabricots, les taules d'informació podran saber tot totes les possibilitats moltes gratuïtes que la Fundació oferim. D'acord, doncs a les els nostres veïns i veïnes. Sí, que ens vinguin a veure, que des de les a 9 veure. del matí fins a les 8 d'oves per pràcticament demà, uh -huh. ai, perdó, demà passat, i uh -huh. el divendres des de les 5 també fins a les 8, 8 i mitja, hi uran persones per informar de tot el que fem. Molt bé, i tot això al Centre Cultural Can Fabra. Exacte. D'acord, doncs llavors quedem així, ens retrobem demà a aquesta hora. Sareu molt benvinguts, eh? A veure si ens veniu a veure. Uh -huh. Doncs eh? sí, ens apuntarem ara a l'agenda. Fantàstic. Vinga, moltes gràcies. Moltes gràcies vagi, a vosaltres. Que vagi molt bé. Una abraçada. Bé. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, doncs anar cap a la nostra habitual agenda. I pràcticament ens queden dos minuts per tancar la paradeta, així que aprofitem per comentar-vos que el Punt d'Informació Jove Garcilaso us ofereix les seves activitats. El PIC Garcilaso, que és el Punt d'Informació Jove, us ofereix avui una xerrada per a pares i mares sobre itineraris formatius després de l'ESO i batxillerat. Serà avui a dos quarts de vuit del vespre i fins a dos quarts de nou es tracta d'una xerrada informativa que us informarà de les novetats del sistema educatiu i les diferents possibilitats acadèmiques i formatives a les que poden accedir els i les joves que finalitzen els estudis d'ESO o batxillerat. Tant s'han si obtingut el graduat corresponent com si no ui, com si no ho han fet. Activitat adreçada a pares i mares d'alumnes i atenció perquè el punt d'informació jove Garcilaso també us ofereix demà divendres a les 10 de la nit l'actuació del concert amb Vital Tren. L'entrada totalment gratuïta. Anem ara recordar-vos algunes de les activitats relacionades amb el Dia Internacional de les Dones. Per exemple, avui, al Centre Cívic de Bon Pastor a la plaça de Robert Gerard, número 3, de 10 del matí a 12 del migdia, hi ha el taller de Artteràpia i Gestalt. I també avui, a partir de les 6 de la tarda, el taller de músics d'Escola Superior d'Estudis Musicals us ofereix, tan tant com us hem dit abans, doncs aquest acte literari musical organitzat per Palacetena i el taller de músics Ladies Lang. També demà divendres al centre cívic de la Trinitat Vella i ja al carrer de la Forada de 36 de a de 12 del migdia eh, 2 a 2 la primera sessió del grup de creixement personal eh, organitzat pel PIAT Nosaltres marxem, ho deixem aquí donem les gràcies al Francisco Miguel i a i en retrobem demà la mateixa hora que passega una molt bona tarda Adéu-siau